как да се четат и употребяват стиховете от завета на цветните лъчи на светлината. Най-първо се прочитат страници 1, 2, 3, 5, 6 и 7. След това се намират съответните за случая стихове на трите места в книгата. Накрая се прочита заповета на учителя. За всеки ден, Съчетат съответни стихове на цветните лъчи. Понеделник – зелени лъчи, страници 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 53, 54 и 55 до сини лъчи и страница 60.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 Четвъртък – Сини лъчи, страници 30, 31, 32, 55, 56 и 60. Петък – Розови лъчи, страници 12, 13, 14, 49 и 60. Събота – Виолетови лъчи, страници 33 34, 56, 57 и 60. Неделя. Аметистови лъчи. Виолетови към червено теменужени. Страници. 35, 36, 37, 38, 39, 57 и 60. За здраве, бодрост, жизнерадост, изобщо за жизненост и живот се четат червените лъчи. За индивидуализиране, за творчество, за победа, за изява се четат портокаловите лъчи. За ум, знание, паметливост, освежаване, за изглаждане на недоразумения, се четат жълтите лъчи. За растеж, прогрес, благополучие, свежест, почивка, изобилие се четат зелените лъчи. За вяра, спокойствие, чест, достоинство, единство, за разрешаване на духовни въпроси, за вярност се четат сините лъчи. За нежност, красота, деликатност, обич, топлота, благост се четат розовите лъчи. Христос живее в розовата багра. За сила, твърдост, могъщество, възстановяване се четат виолетовите лъчи. За смирение, кротост, светост, Радост, съвършенство се четат аметистовите лъчи. За пълнота, благословение, почит жертвеност се четат диамантените лъчи. За чистота, щедрост, съвършенство и обграждане от злото се четат белите лъчи. Светлите лъчи се четат Постоянно за връзка с Бога и Седемте Духове Божии. Тъмните и неясни нюанси на тези цветове с отрицателни влияния. Светлите, ярките, висшите трептения на тези лъчи имат положително влияние. С тях ще се лекувате преди всичко човек трябва да се постави в възприемателно и съсредоточено състояние, за да стане проводник на висшите трептения на цветните лъчи. За лекуване, подмладяване, освежаване, усъвършенстване, за развиване на добродетели, служете си с тези цветове. Това са стихове от книгата Господня – така подредени, че при внимателно и благоговейно прочитане може да постигнете това, което желаете. Аз искам да образувам силна вълна от седемте цвята, защото те са подбрани под ръководството на Христос. Тези стихове са думи на Господа и на Христа. Затова, когато ги употребявате, ще имате сила. Стиховете от Господнята книга образуват лъчите на светлината, потребни за всички. В светлината е животът. Със светлината идват всички добри духове. Работете с първите седем цвята, защото семетистовата, диамантената, бялата и светлата багра по-трудно се работи. Аметистовия цвят има по-високи вибрации от виолетовия. Когато влезете в пълна хармония с тези стихове, у вас ще се образува нова сила. Ако някой е анимичен, ето как може да се лекува с стиховете от завета на цветните лъчи. Сяда удобно на стол. Съсредоточава се. И мислено си представя, че от един душ над него струят ярки и светли червени лъчи. Когато мислено вече е потопен в червена светлина, той започва да чете стиховете на червените лъчи. Така ще правите мислено обливане с червената светлина и ще четете стиховете на червените лъчи. По този начин ще правите това упражнение десетина дни. Най-добре е всеки от вас да си има една призма, да я постави в стаята си и чрез нея да произвежда чистият цвят, който в момента му е необходим било за лекуване, било за изглаждане на недоразумения или за друго. В действителност, лъчите са далеч по-красиви, но понеже не ги виждате, ще си служим с тези от спектъра на призмата. Тази Господня книга ще носите винаги със себе си, особено когато сте на път и ще гледате да не попада в случайни ръце. Преди да си заминете в отвъдния свят, ще я дадете в дар на този, когото обичате, който ви обича най-много и заслужава това. Димитър Голов